La La Violinitat Veïna Nuranta Bunk Des del districte de Sant Andreu de Palomat Rapid Trinitat de Penya. Nora La primera emissora local de osinoturni música electrònica de Barcelona. 24 hores. La Violinitat Veïna Nuranta Bunk la Fira Internacional d'Art Contemporani, S.W.A.P., reunirà entre el 2 i el 5 d'octubre 165 artistes que exposaran les seves obres de la mà de 60 galeries. Es tracta d'una mostra que congrega especialistes d'art de 20 països i que rebrà la visita d'almenys un centenar de col·leccionistes. El director de l'esdeveniment, Joaquín Díez Cascón, ha explicat en roda de premsa que la mostra es mantindrà al Pavelló Itàlia de la Fira de Barcelona. La novetat principal d'aquesta edició és el programa de conferències SWAP Things, organitzat conjuntament amb el MACBA, on diferents personalitats de l'àmbit de la cultura debatran sobre la realitat i l'estat actual de l'art al món, ha explicat Díaz Cascón. L'èxit innegable de la darrera edició de l'SWAP l'ha portat a ampliar iniciatives i haver de reconèixer que no poden donar resposta a tanta demanda. És el primer any que tenim problemes per acceptar col·leccionistes per la gran mm, demanda que hi ha. Ha reconegut el director del certamen que ha concretat que hi ha un centenar de col·leccionistes acreditats i una trentena que venen per lliure. La majoria dels possibles compradors són alemanys, russos, francesos, belges, holandesos i anglesos. L'objectiu de l'SWAP és donar visibilitat a les galeries i crear un teixit artístic. Per això s'ha rebaixat el pressupost i el preu dels estants. Aquest any, a més, es faran conferències, debats i taules rodones i el certamen convocarà tres nous guardons patrocinats per diverses marques. Aquesta edició disposa també de la col·laboració de l'Ajuntament amb un projecte pensat per exhibir una selecció d'artistes, joves i barcelonins. Durant els dies que durarà a les WaA del 2 al 5 d'octubre, s'hi podran veure les propostes de galeries consolidades i de nova creació, així com de galeries espanyoles eh, catalanes, americanes i asiàtiques. Així que bueno, anime us animem a tothom a que assistiu a aquesta Fira Internacional d'Art Contemporani de Waab que segur donc que serà un èxit. D'aquesta manera, començarà una nova edició d'aquest programa des del 90.6 de la això és tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Peniello, Raquel Garcia i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 L'empremta de la Federació d'Entitats Ateneu d'Harmonia en el recentment estrenat Casal de Barri de Sant Andreu ja ha començat a dibuixar-se. I treballant quatre persones que, a banda de dissenyar el programa d'activitats i tallers, també preparen la festa d'inauguració per demà dissabte. Així s'anuncia en el nou web del Casal de Barri de Sant Andreu l'equipament... L'equipament s'ubica a l'edifici del carrer del recinte de la fàbrica I Coats. El portal inclou una declaració d'intencions del col·lectiu que es defineix com un projecte que vol seguir sumant, que obre les portes al poble de Sant Andreu, convidant a totes les persones i entitats a formar-ne part. Comença aquí una nova etapa per l'harmonia després de mesos d'atenció amb el Consistori, cal recordar que el districte va obrir un concurs per adjudicar el casal del barri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 El comerç del districte de Sant Andreu doncs, ha organitzat diverses activitats per a aquesta tardor. Amb el nom de Botigues amb Ànima, la campanya de l'Ajuntament inclou una desena de propostes que s'allargaran fins a final de novembre, destacant la nit d'etapes al Mercat de Felip II, a la Sagrera i la ruta d'etapes que hi haurà cada dijous a partir del 9 d'octubre.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 La nit de tapas es repetirà al novembre del, al Mercat de Sant Andreu. A més, hi ha programades també diverses sortides de comerç al carrer i la primera ruta de tapes del districte. Més coses a comentar-vos. Les joves promeses de la Sant Andreu ja es van omplirant els carrers i places de música fins diumenge. Ahí es va posar en marxa la primera edició del Jazzing, al festival impulsat per la Sant Andreu Jazz Band, que fins diumenge arriba en forma de matinals gratuïtes a les places dels barris i de concerts nocturns al Sant Andreu Teatre. Joan Chamorro és l'alma mater d'un projecte educatiu que va néixer el 2006, uns carrers més enllà, a l'Escola Municipal de Sant Andreu i que, des de fa 3 anys, funciona per lliure amb un èxit sense precedents al nostre país. Una banda de jazz clàssic formada per nens que encapçala festivals i rep una, una atenció insòlita. Al principi, alguns deien que ocupava un espai que correspon als professionals, però jo sempre respon que la música no és cosa de professionals o aficionats, és música i punt. però crec que aquelles crítiques ja s'han acabat i s'han entès al nostre, nostre treball. Això és el que ens deia Joan Chamorro. Per al primer jacim, Chamorro ha buscat la complicitat dels col·legues de professió amb qui ha coincidit en la seva carrera, i el cartell és una barreja de projectes sorgits de la Sant Andreu amb formacions amigues. El propòsit del festival és el mateix que el de la banda, acostar aquesta música al màxim de gent possible, i demostrar que el jazz no és només música nocturna de clubs, que també pot ser música de dia. La doble secció d'avui divendres, a les 8, al Sant Andreu Teatre, va a càrrec del pianista Ignasi Terraza, que presenta el disc a trio Imaginant Miró i del quintet de Chamorro i Motis que té com a convidat el clarinetista nord-americà Scott Robinson. Demà mateix joc i mateixa hora en un concert que celebra els 25 anys de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya comparteixen cartell la DO Ensemble de Next Generation un projecte del trombonista Víctor Correa de joves talents que toquen música de jazzistes catalans i la Dream Big Band del guitarrista Vicenç Martín amb la cantant Gemma Brie que s'inspira en poemes de Josep Carné A ja cinc hi abunden els grups de gran format, no és premeditat em vaig adonar que molts dels grups que volia programar eren big bands i llavors em vaig proposar que no es quedés cap big band important del país fora. Tres d'aquelles grans formacions, la Jazz Orquestra del Raval, la Jambor latin Band i la Locomotora Negra, actuen aquest dissabte a partir de les 11 del matí a la plaça Massades, en un matinal pensada per a un públic ampli i a les 8 del vespre al SAT, al Sant Andreu Teatre, hi ha un programa doble de grans formacions, aquestes de tipus més avantguardistes, la de Free Esprit de David Mangual i The New Catalan, en sembla, amb la URB per ubicar motis de convidada. Aquest diumenge, al migdia, a la plaça de Can Fabra, Chamorro ajuntarà una de les seves pupiles més destacades, la cantant i clarinetista Eva Fernández, amb l'orquestra del taller de músics i una escola de ball. Barcelona és una de les capitals europees del ball swing, només cal veure quantes escoles tenim i de quantitat de gent que convoquen. Potser el ball és el fil conductor d'una pròxima edició del jazz -ing. encara no ho sé. Vull que sigui doncs, un festival obert a tots els estils de jazz. L'edició d'aquest any tanca aquest diumenge a les 7 de la tarda al Sant Andreu Teatre amb la Sant Andreu Jazz Band al complet i per al futur Chamorro mm, sospira per aconseguir una seu a Sant Andreu. Organitzar això a l'Eixample, per exemple, no tindria sentit. Aquest és un primer pas per vincular-nos més al barri. Volem que el nostre èxit reverteixi en el barri i ens agradaria disposar aquí d'un espai permanent, Un lloc on poder assajar i fer presentacions que fos un club de dia i de nit. Per això és pel que YouTube. I això és el que ens diu Joan Chamorro. Més coses a comentar-vos? Doncs parlem ara del centre cívic de Navas que acudir l'espectacle familiar Gepeto. El centre cívic Naves al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix avui a les 6 de la tarda l'espectacle familiar Gepeto. Es tracta d'un espectacle recomanat per a infants a partir de 3 anys. El petit, pin... el petit Pinotxo torna a casa després d'haver voltat pel món a la cerca d'aventures. Ha crescut i ja no és un nen. Ell voldria aprendre un ofici i espera que el seu pare, Gepetto, pugui ajudar-lo. Vol convertir-se en titellaire i treballar la fusta com ell feia, però en tornar troba la casa buida. Gepetto no hi és, només el seu amic, paret, el gri i la fada podran ajudar-lo a recuperar la memòria del seu pare. Gepetto és un espectacle que combinarà teatre i titelles. L'entrada general doncs, és de 3 euros amb 10 cèntims i la l'aforament és limitat. Més coses per comentar-vos dintre la nostra habitual agenda, el centre cívic de la Sagrera la Barraca us ofereix l'exposició Ectasiab. El centre cívic de la Sagrera, la barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui l'exposició Ecta-Siap. Es tracta d'una activitat organitzada per Jordi Guar, que és tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur. Krauss va escriure «Realment penso quan faig veure que camino». Aquest vagarejat mental és el punt de partida per la descripció del del paisatge interior, un paisatge marcat per la pèrdua d'allò que ens és propi, per una alineació de la matèria natural. D'aquestes confusions, sorgeixen aquestes imatges, no com a resposta, sinó com a calman. L'entrada és totalment gratuïta. I ara sí, ara parlem d'una activitat, activitat que es realitzarà demà dissabte i que, eh, per tant, es posa en marxa les activitats temps per tu. Per a famílies amb infants amb discapacitat i els seus germans, entre 4 i 18 anys, al districte de Sant Andreu, aquí al curs eh, 2004-2009, 15, doncs ens ofereix aquí un seguit aquí com d'activitats. Doncs aquestes activitats es realitzaran a partir de demà dissabte, cada 15 dies, de 10 del matí a una del migdia, al Col·legi d'Educació Especial Pont del Dragó, que es troba al carrer Sagrera número 179. Comencen l'inici i comencen de i per més informació, només heu d'enviar un correu electrònic a la direcció eteren o temps. Temps per tu, La inscripció em dedica, és oberta durant tot el curs mentre quedin places. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Que no sé qui que no sé qui ve i Que no sé qui que no sé qui ve i qui se'n Que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va. No sé no sé va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. A un reflex de totes les meves memòries. Que no veus com vas, que no veus com vas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 Res no gira, res no es és meu, mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. en blanc. I ja no sé qui ve, no sé qui ve, no sé qui ve i se'n va, que no sé qui ve, que no sé qui ve i se'n va, no sé qui ve, no sé qui ve i se'n va. Hola, que tal? quan de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure. No ens enganyem. El que pretenem és molt diferent. I potser, potser no valdrà la pena. I arribarà el setembre un altre... Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em que unes naus en desús podrien convertir-se en la nova seu de la nau Ivanov. I precisament doncs, parlem amb el promotor de la nau Ivanov, com és en Xavier Baciana. Molt Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com és això, unes naus amb desús, eh, es trobaran, podríem ser la, nou, la nova nau Ivanov, no? Bé, bueno, més que la nova nau Ivanov <coughs> serien uns nous espais aquí al barri de la Sagrera, que es dirien nau bòstic si el projecte acaba, com pensem que ha d'acabar. Uh -huh. Són unes naus que, com tu has dit, estan en desús en aquests moments, estan afectades pel projecte de l'estació del pla Sant Déu Sagrera, però poden estar gins, com sense activitat uh -huh. encara durant 4 o 5 anys. La proposta és que mentre estiguin amb desús doncs, es, es puguin aprofitar per fer-hi activitats doncs, pel, pel territori per la ciutat, pel barri de la Sagrera. Uh -huh. Perquè ara mateix el que podem dir és que no, no es fa cap, cap servei i sí que ja ha previst que s'hi facin obres. Sí, bueno, estan, aquestes naus estan tancades ja des de fa temps i el pare és que no ens podem permetre en el nostre barri que uns metros uh -huh. grans de superfície que hi ha per fer-hi activitats culturals, de trobada, uh -huh. les entitats del barri, doncs, que, si més no, encara que sigui mentre estiguin en peus, doncs, les puguem utilitzar, no? Uh -huh. I aquesta és la proposta que jo he fet arribar, doncs, a la propietat de les naus. Uh -huh. També hem parlat amb l'Ajuntament a veure què li semblava la proposta i, bueno, amb mu estem esperant que la propietat doncs, ens, ens dongui hau vist no? i plau ens bueno, s'ha de signar un, un contracte evidentment ah. i estem a l'espera de que això es formalitzi. sí per aquestes naus formaven part de l'antiga fàbrica d'adadesius bòstic no sí, exactament Ereren bòstic estan aquí tocant el carrer Berenguer de Palau en cantonada Mau nou pont del Treball digne. Uh -huh i bueno, són molts espais, bueno, són una sèrie de naus diferenciades que la veritat és que farien un servei magnífic al, al barri de la Sagrera i a la ciutat. I quan quan es va deixar de, de funcionar aquestes antigues fàbriques? Bueno, la veritat és que ja porten temps que estan sense ús. És cerca que dintre de les naus encara hi han dos o tres naus que hi funcionen, que hi ha uns tallers petits que encara hi ha activitat uh -huh. però la resta uns, uns 5.000 metres quadrats estan lliures no? uh -huh. i bueno la meva idea o la nostra idea és poder-ho anar a poc a poc doncs anar-li uh -huh. donant activitat no? encara que sigui com a lloc de, de trobada, de reunió per fer-hi assajos, per fer dansa per fer-hi... Bueno, totes aquestes activitats que a l'espai 30, l'annex de lanau i nou doncs, ens ha quedat totalment petit uh -huh. i també tenint en compte que l'espai 30 doncs, eh, pràcticament és municipal i l'ajuntament tindrà de fer en algun moment algunes millores. Doncs, també perquè mentre faguin aquestes millores, nosaltres puguem continuar fent activitat. Uh -huh. en algun lloc, doncs, proper a elles. Home, el que sí que és positiu és que la nau Ivanova ha quedat petita i que ara el que es cerqui és aconseguir més espais, no? Sí, la veritat és que això és una, és una realitat. tot somni de la nau va començar ja aquest desembre farà 17 anys uh -huh. i, bueno, un somni que s'ha fet una realitat i és un referent a la ciutat de, de Barcelona i, bueno, la idea és poder continuar fent ciutat, fent cultura i aquest model, doncs, unar ho podent portar doncs, a altres llocs. Aquesta és la... Uh -huh. la nostra idea en aquests moments, no? Són en total uns 5.000 metres quadrats que això permetria, doncs, a poder fer noves activitats, no? Sí, és, la veritat és que és, un... és molt gran, no? O sigui que donaria peu a, a poder-hi fer moltes coses. És cert que quan que porta ja un temps eh, tancades, estan com les nous estan, bueno, mm, molt, bueno molt ple de, de runa i de coses, mm. no? O sigui que el sí. primer que s'ha de fer és netejar i a poc a poc començaria a fer coses, però bueno, la idea seria que la primavera estiguin ja en ple ús Uh -huh. si sí, bueno, sí, finalment la propietat troba bé o doncs, cedir aquest espai ja per fer-hi activitats uh -huh. Hem de dir que són un, un espai que està afectat ara mateix pel pla Sant Andreu Sagrera no? Sí, està afectat o sigui, això és vol dir que està en un pla d'actuació uh -huh. i bueno en, doncs, en principi aquestes maus tindrien d'anar a terra i en aquests llocs doncs, tindrien de fer, de fer en algun moment habitatges però tot com va a que fins 4-5 anys no, no arrencarà, dir, és un projecte que, que va una mica per llarg. No? Uh -huh. I la nostra llei que mentres dur i mentre estiguin doncs, tretes, que les puguem utilitzar. No? Uh -huh. El que sí que és bo és que en aquests moments doncs, hi hagi una bona entesa amb l'Ajuntament per tal de tirar endavant amb aquest projecte. No? Bueno, això és bàsic. jo És que l'Ajuntament d'alguna manera hi hem d'anar de la mà perquè clar, si no si hi posa impediments no, no hi podrem fer activitats no? perquè bé, haurem de demanar una llicència d'activitat encara que sigui a precari, no? O sigui que és bàsic que l'Ajuntament ho vegi bé, però jo crec que la, a l'Ajuntament també li interessa, no? Vull dir, ja en aquesta zona hi ha mancances de d'espais per poder fer coses, doncs, bueno, en mm. quantitat d'entitats que no tenen lloc com poder-se reunir, no? Doncs, I mm -hmm. encara res, simplement és tan fàcil com netejar aquestes naus, buidar-les, que netes i i res, quatre cadires, tots pocos, i allà pots fer-hi activitat, no? Uh -huh. Si això és molt econòmic, uh -huh. no has de construir, no t'has de gastar molts diners, i doncs possibilitats a la gent jove, a fer-hi coses, a fer coses de dansa, de música, d'exposicions, uh -huh. tot això s'hi té cabuda, no?, en aquests espais. Per tant, el que podem fer ara és estar pendents de veure quan es realitzarà aquesta reunió amb l'Ajuntament, que possiblement es faci la setmana que ve... Sí, més que amb l'Ajuntament, primer la propietat, perquè no, no, no som propietats de l'Ajuntament. Sí. Som en, Encara tenen una un propietat, que en aquest cas és una immobiliària, uh -huh. doncs primer aquests han de, de signar doncs, un, un acord uh -huh. i després, un cop tinguin, tinguem signat aquest acord, evidentment hem d'anar a l'Ajuntament doncs, perquè ens ajudi a poder-ho posar en funcionament. que ja, No li demanem diners a l'Ajuntament, sinó, segurament, doncs que, que ens tramiti la llicència d'activitat a Precari i que hi puguem desenvolupar doncs, moltes activitats que ens en beneficiarem tots. Mm -hmm. Doncs esperem que continuïn aquestes negociacions i ja en els propers dies doncs, podrem dir alguna cosa més. Molt bé, espero. Doncs moltes gràcies. Vinga, vosaltres i que, gràcies. Que vagi bé. Doncs el que dèiem és que aquesta nau que està en desús en aquests moments i que podria ser la nova, el nou espai 30 de la nau Ivanov es troba ubicat, a, ara us ho diré, ara mateix, en el moment en què trobi el sí, es troba al carrer, Polou, al carrer de Berenguer de Palou, i les vies ferroviàries. Això és un, el lloc que està ubicat per aquestes antigues fàbriques i que es pensa donar doncs, aquest ús de música i escena per propers dies o per proper, propers temps doncs, que es posin d'acord l'Ajuntament, els de la llave d'oro i els de la Nau Ivanov, que són els que han de tirar endavant aquest projecte. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornar tot seguit amb més informació. Tu és de sal En un bany de màscares del passat Gida la roda d'amors i ois. Com saps que els gosen a la reserva El moment que mai no es presenta i el vampir s'cepte que amb la santa que brogui de la terra. Sab què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem dedic que al mercat de Felip II organitzarà demà la primera nit d'etapes per parlar-ne, doncs animaà a l'altra banda del fil telefònic, el president de l'Associació de Comerciants del Mercat de Felip II, el senyor Joan Barceló amb bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliqueu-me. A veure, demà dissabte serà un dia molt especial pel mercat de Felip II, oi? Correcte. Uh -huh. Es posa en marxa aquesta primera nit de tapes, que estaria bé que ens, que ens diguéssiu com s'està organitzant. Doncs mira, us explico. Uh, el mercat obrirà les portes a quarts de vuit, uh -huh. de la tarda fins a les dotze de la nit. Llavors, cada botiga serà un bar de tapes. Cada botiga tindrà les seves tapes corresponents i tindrà la, la beguda corresponent. Llavors ens convertirem en una, en una àrea temàtica de, de tapes d'aquí de, del barri de la Sagrera, i d'Indians i del Congrés, perquè estem a cavall dels quatre barris i de Naves, també podríem dir. També hem de dir que... Et comento alguna cosa més? Sí, els... Doncs, pues, bueno, serem unes 32 o 33 botigues obertes mm -hmm. i bé, hi haurà de tot tipus d'etapes, des de brutxetes de fruita fins a brutxetes de peix, de pullassa, de carn, mm -hmm. hamburgueses, foie, mm -hmm. ales caramelitzades, bueno, aviam, serà un... mm -hmm. una disbauxa d'etapes. De però, perquè hem de que els clients hauran de comprar uns tiquets que ara sí, en, en aquests sí, moments sí. es venen a les parades. No? En aquests moments hem fet venda anticipada i al vespre, demà al vespre, hi haurà dos punts de venda d'etiquets uh -huh. i també totes les parades tenen tiquets a la disposició dels clients que vinguin. Uh -huh. tot, això, cada... digue'm, digue'm. tot això va relat amb el nom de les botigues Amànima. Amànima, tu ho has dit. Uh -huh. Exacte. Sí. I I... La... Sí. Digue'm, digue'm La campanya de l'Ajuntament el que inclou és una desena de, de propostes no? En aquest Botigues amb, amb ànima Sí Que és possible que s'allargui doncs, fins a finals d'any no? Possiblement que s'allargui fins a final d'any Sí, sí uh -huh. I la nit, aquesta nit de tapes, el Mercat Felip II eh, És la primera vegada que es fa, no? És la primera vegada que es fa Coincidim amb la festa major del barri dels indians uh -huh ens hauria fet molta gràcia també coincidir la propera, farem tot el possible per coincidir amb la festa major del barri de la Sagrera, uh -huh. i bé, i com estem amb això, no? amb els veïns del costat, que són els indians, que estan a cavall del mercat, a la festa major, i aquí hi havia moltes ganes d'enllestir-ho, de, doncs per això va ser aquesta data, i a més coincidint amb la Mercè, uh -huh. que també com estem de festa major a la ciutat de Barcelona, doncs aprofitant la bona entesa, ja en fem la nit. A més, també coincidirà amb la festa major de congrés. Perquè... D'Indians, d'Indians. Sí. Estic. Del barri d'Indians, que és un barri que està tocant a tocar de, de, de congrés, uh -huh. però és un barri singular, eh, que és el barri dels Indians. Uh -huh. I això cada dijous a partir del 9 d'octubre, doncs es farà aquesta nit de tapes, no? Uh? Bé, bueno, es farà la, la... No, no, no. Nosaltres la, la fem, de moment la fem tan sols aquesta nit, el 27 de setembre. Uh -huh. Quan la tornem a fer no ho sabem quan la farem, uh -huh. però de moment aquesta és la primera, que és un enrenou preparar-la perquè hi haurà animació, uh -huh. hi haurà gent fent animació, gent, un grup de teatre fent animació, hi haurà un grup de música que es mirarà movent pel mercat amb altaveus i anirà fent música en directe pels diferents espais del mercat... Uh -huh. I bé, i... És a dir, que es presentava una proposta amb, amb força, no? Una proposta amb tota la força possible que podem fer als comerciants del mercat. Uh -huh. Per tant, hem de dir que aquesta nit de tapes, que es realitzarà demà a partir de dos quarts de vuit i fins a la mitja nit, acollirà molta, molts veïts i veïnes. Sí, senyor, si tant de bo sigui com és que heu proposat aquesta, aquesta hora, fins a de dos quarts de vuit a, a mitjanit? Bé, per, per, aviam, a mitjanit és que res per per, per per també pensar en el descans dels veïns, no? que, uh -huh. que ja és una hora que, que ja es pot acabar, Hem començat molts mercats comencen a les vuit, els que ho han fet, nosaltres vam creure que es podia començar quarts de vuit que, bueno, per adelantar- una mica i... i bueno, és ho decidir a la Junta dels Associats, mm. vam decidir aquest horari que era el més avient per, per nosaltres. Doncs esperem que aquesta nit de tapes, aquesta primera nit d'etapes al mercat de Felip II, que es realitzarà demà, doncs, sigui tot un èxit i que es pugui repetir en un altre moment, no? Tant de bo, tant de bo. Us convidem a vosaltres i a tots els vostres oients mm. que si es volen passar, estaran moltes tapes singulars. D'acord. Doncs, Joan Barceló, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem, doncs, això, que demà vagi molt bé. D'acord, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs hem de dir que Joan Barceló és el president de l'Associació de Comerciants del Mercat de Felip II i que demà doncs, es realitzarà aquesta primera nit d'etapes en què doncs, els veïns i veïnes dels nostres barris tindran l'oportunitat de poder gaudir de les diferents activitats que s'hi realitzin i sobretot d'aquest picoteó que servirà perquè tots els veïns i veïnes doncs, realitzin el, doncs, aquestes activitats que hi ha preparades. El que fem ara mateix és doncs una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem. So país que de cert ve d'antic que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc un país on de la por se'n diu seny que camina un pas endavant i dos enrere. Soc un país que es desfà a poc a poc i entre il·lusions i frustracions de part sortir endavant. Sot un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim indecís. Li li fan mal els atacs, i la hipocresia d'aquells que se la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat Mai he cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís Jo sóc d'un país sóc del món Sóc d'un país sóc del món Sóc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 molt bé, doncs ja aquí novament per dir-vos que demà dissabte es posen en marxa les activitats Temps per tu, Precisament aquesta activitat es realitza al Col·legi d'Educació Especial Pont del Dragó, al carrer de la Sagrera número 179, i ens anarem cap allà per parlar amb el seu director, amb el responsable, en Jordi Escollín. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, demà es posa en marxa aquest seguit d'activitats, tens per tu, dedicat a donar doncs, cabuda a les famílies amb infants amb algun tipus de discapacitat, oi? Sí, eh, això és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que es diu Usos del Temps i que està pensat per les famílies amb, amb infants amb discapacitat. No? Uh -huh. I abans es van posar en contacte amb nosaltres per si ens podien disposar de les nostres instal·lacions per fer aquest, eh, posar en marxa aquest programa del Temps per tu. Uh -huh. I consisteix en que les famílies poden venir, eh, porten els seus fills, no? uh -huh. també poden portar els germans, no? Uh -huh. i es deixen aquí entre de 3 i 4 hores pel matí, uh -huh. i d'aquesta forma la família doncs, pot atendre tres activitats, pot ser anar a fer la compra al supermercat, no? uh -huh. és una mena de temps de respir, per entendre'ns. Això és important perquè això dona cabuda a que, fas, a que puguin fer activitats que fins ara no podien fer. No? Exacte, pels nanos funciona com una mena d'esplai, on estan activitats de tipus tipolítiques, educatiu, no? Uh -huh. I, i bueno, a nosaltres eh, doncs és un orguill, no, que les nostres instal·lacions puguin ser, servir, no? tancada, doncs es puguin servir, quan l'escola està tancada, que es pugui obrir l'escola en cap de setmana, doncs, per donar usos a a, a el que és al barri, al no? districte, uh -huh. no? Perquè són nens i nenes entre 4 i 18 anys, no? Exacte, són nens i nenes amb discapacitats, uh -huh. no? I que, clar, doncs eh, la família eh, està molt lligada amb l'atenció als seus fills amb discapacitat uh -huh. i de vegades no disposen del temps i ni de tranquil·litat necessària per fer aquelles activitats de vida diària que tots fem, no? Com uh -huh. anar a comprar o, o alguna altra activitat, no? Uh -huh. Aquesta activitat es realitzarà a cada dissabte cada dissabtes cada 15 dies. En principi, eh, sí, tot i que m'havien dit que hauria la possibilitat de passar-ho a, a setmanal, que no uh -huh. sé exactament com està el tema, eh, però en principi és un estàndard de cada 15 dies. Uh -huh. sí, sí, I sé que es fa a més a més a més a escoles. Eh? O sigui, nosaltres som l'escola del districte de Sant Andreu, però uh -huh. em sembla que n'hi ha un, com a mínim una escola a cada districte. Sí. Uh -huh. Per tant, vosaltres sou una mica els que poseu en marxa aquesta, aquestes activitats. Sí, les activitats les porta una entitat mm -hmm. eh, que es diu Joc Viu, que és una, una, una, una entitat de lleure, mm -hmm. no? d'aquestes empreses que es dediquen al lleure, no? sí. que ja està especialitzada en atenció a persones amb discapacitat. Mm -hmm. Diguéssim que a l'Ajuntament, doncs, suposo que contracta aquesta entitat no? uh -huh. per poder desenvolupar el que és l'activitat. Nosaltres com a escola l'únic que fem és proporcionar els locals uh -huh. un espai, un armari també perquè puguin guardar les seves, els seus materials, no? uh -huh. i a més a més aquí tenen la sort de que estem al parc de la Pegaso uh -huh. i disposen també de tota la tota part de la Pegaso per poder fer alguna activitat a, a l'aire lliure. I aquelles famílies que estiguin interessades en portar els infants a l'escola, com, com han de fer? En principi s'ha de contactar amb el districte. Uh -huh. uh, bé, bé, no, no ho sé del tot segur, però sí que haurien de demanar pel districte per al tècnic amb discapacitat. Uh -huh. Que seria l'Eva Terren, en aquest cas, Exacte, no? en el cas del districte de Sant Andreu és l'Eva Terren, no? Uh -huh. I, eh, i és a través, o sigui, no és a través de l'escola que es fa el contacte, sinó a través del districte. Molt bé. Nosaltres, per entendre'ns, no gestionem els el, el alumnes que venen i tot això, sinó que gestiona uh -huh. el districte i l'entitat aquesta en joc viu. El que sí que podem dir és un, un horari que serà de 10 del matí a 1 del migdia, que serà l'hora en què estarà oberta l'escola, no? Exacte. Sí, sí. Mm -hmm. Doncs aquelles... ja, bueno, ja vam sí. començar el curs passat i a veritat és que va anar molt bé. Sí, sí. Doncs després d'aquest curs que veu funcionar d'allò més bé, doncs es, ara es farà una altra vegada perquè es pugui tornar a continuar amb aquest projecte, no? Exacte, sí, sí, sí. Mm -hmm. D'acord. Doncs Jordi, escollit, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquelles famílies doncs, que estiguin interessades en portar infants amb discapacitat o, o els seus germans entre 4 i 18 anys doncs, que aprofitin aquesta possibilitat per poder, per poder fer bé la seva vida familiar. No? Vale, moltes gràcies a vosaltres, també. D'acord, doncs moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar d'aquestes activitats que es portaran a terme demà amb el nom de Temps per tu, es realitzaran a l'Escola, Col·legi d'Educació Especial Pont del Dragó, el carrer de la Sagrera, número 179, a partir de demà. A partir de demà, de 10 del matí a 1 del migdia. Doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i després ja tornem amb la nostra habitual agenda. Fins ara! We sit on all a stone passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Don't dir com us deiem, entrem en apartat d'agenda i hem de comentar-vos, tal i com faiem a, ahí també, que es posa en marxa aquest diumenge la primera triatló de la Trinitat Vella.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 si tens més de 14 anys i ganes d'iniciar-te o aprofundir en el món de la triatló, et convidem a participar-hi i a gaudir del nostre barri fent esport. Hi ha diferents categories, masculí, femení i per equips, i la inscripció la pots realitzar fins al 24 de setembre al FEM Trinitat Vella. Exacte. Des de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella volem explicar-te en profunditat l'activitat esportiva d'aquest diumenge i el projecte socioeducatiu que, amb participació de joves del barri, ho, fa, ho ha fet possible. A més, volem demanar la vostra col·laboració i, si fos el cas, de l'entitat que representes per tal que ens ajudis com a voluntari a reforçar l'equip de l'organització que batllarà per la seguretat dels participants i del públic assistent al llarg dels diferents recorreguts aquest diumenge. I ara parlem de la Biblioteca Ines i Lésies Can Fabra, que us convida als joves autors de còmics a exposar la vostra obra.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 i les arts en la construcció del llegat històric de la ciutat, que compta amb la col·lecció del Museu a Fabra Coats amb més de 1200 projectes reunits i cedits pels amics de la Fabra Coats, l'arxiu de l'empresa, nombrosos materials gràfics i cinematogràfics i les imatges inédites de la Fabra Coats del Loder Baumtant del 2008 i puntades sense fil de Miquel Tàpies i Ona Planes del 2011. Una exposició que és un laboratori amb una aposta innovadora en arquitectura feta amb cartró, la disposició d'objectes i la presentació de documents escrits, gràfics i cinematogràfics. Un pas més en la construcció del coneixement històric i del patrimoni de la ciutat dins del projecte del MUVA a Fabra i Coats. Doncs aquesta activitat la podeu gaudir a l'horari d'exposició de dimarts a divendres a cinc de la tarda a vuit del vespre. L'entrada general és de 2 euros en vint i els dissabtes i diumenges de 10 del matí a 2 de migdia i a 5 de la tarda a 8 del vespre, amb l'entrada totalment gratuïta. Ara parlem del Centre Cultural al Can Fabra, que us ofereix l'exposició Concurs Fotogràfic al teu estiu. El Centre Cultural al Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà fins al 30 de setembre l'exposició Concurs Fotogràfic al teu estiu. Doncs l'horari de visites és de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 de la nit, la selecció i una selecció de fotografies presentades al concurs fotogràfic Al teu estiu. Durant l'exposició el visitant podrà votar per les 3 millors fotografies seleccionades. Els fotògrafs premiats rebran com a premi un lot de llibres cadascun. Aquesta exposició la podreu gaudir al passadís de l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del Segre número 24-32, que és organitzada pel mateix Centre Cultural Can Fabra. Un Centre Cultural Can Fabra que no para perquè us ofereix també l'exposició al 1714 a Sant Andreu de Palomar, un dels escenaris del conflicte. El Centre Cultural Camp Febrà, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 30 de setembre l'exposició al 1114 a Sant Andreu de Palomar, un dels escenaris del conflicte. L'horari de visites és de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges 11 del matí a 2 del migdia. Aquesta mostra ressegueix els escenaris històrics de la guerra de successió espanyola a Sant Andreu de Palomar i les seves conseqüències en l'àmbit social, cultural i polític. Per primera vegada s'exposaran documents inèdits. L'exposició vol ser un complement al llibre Sant Andreu de Palomar 1640-1214 de Francesc Tamarit al Decret de Nova Planta. Doncs dir-vos que aquesta exposició 1714 Sant Andreu de Paloma, un dels escenaris del conflicte, la podreu trobar a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. És organitzada pel Centre Cultural Can Fabra i col·labora al Centre d'Estudis Dignes d'Iglésies. Més correus a comentar-vos, doncs, si us sembla, ara anem cap a la Fabra i Coats, precisament perquè la fàbrica de creació Fabra i Coats us ofereix l'exposició Fabra i Coats fa Museu, MUB, Laboratori 3, objectes, paraules i imatges. Doncs, com acaba de dir Jordi, la fàbrica de creació Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 28, us ofereix fins al 12 d'octubre l'exposició Fabra i Coats fa Museu, MUB, Laboratori 3, objectes, paraules i imatges.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 Doncs aquesta exposició la podreu gaudir de dimarts a divendres a 5 de la tarda a 8 del vespre, amb l'entrada general els de 2.20, de 2:20 a 20:00h, i els dissabtes i diumenges, doncs, del matí a 2 del migdia i a 5 de la tarda a 8 del vespre. L'entrada és totalment gratuïta. I què us sembla si anirem ara cap al barri del Bon Pastor? Doncs, el que us hem de dir és que l'associació de Veïns del Bon Pastor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 i van començar a investigar com podíem fer una cosa semblant al barri del Bonpastor. Això era el que ens explica Paco Serrano, que en aquests moments és l'actual vicepresident de l'Associació de Veïns. El mural hauria d'estar acabat a l'octubre, coincidint amb el 40è aniversari de l'emulatori del Bon Pastor. Vam escollir aquesta data perquè aquell edifici simbolitza molt per a tots nosaltres. Va ser la primera gran infraestructura del barri, millorava la nostra qualitat de vida i va ser el resultat de la lluita veïnal. Això és el que ens explica Serrano. I delimitat per la ronda litoral i les vies del tren, el Bon Pastor ha estat històricament un barri aïllat, impremeable a la resta de la ciutat. Quan va arribar al metro, fa uns 5 anys, després de lluitar molt, <ríe> ens vam sentir part de Barcelona, això és el que diu Serrano. Amb el mateix objectiu que el mural, l'entitat veïnal també prepara un projecte per salvaguardar una illa de les denominades cases barates, inaugurades el 1929 i actualment en un llarg i consensuat procés de rellotjaments. La seva intenció és convertir en museu un parell de vivendes i crear-hi una sala d'exposicions polivalent. Molt bé, doncs el que fem ara mateix era escoltar una mica de música i tornarem amb un recull, amb un resum del que ha estat el programa d'avui una mica de música i tornem <susurricament> Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs abans de marxar, recordar-vos que l'Harmonia organitzarà demà aquesta, aquesta mostra d'entitats i de tallers que formen part d'aquesta entitat. També dir-vos que el Mercat de Felip II organitza la primera nit d'etapes demà a partir de dos quarts de vuit i que les joves promeses de la Sant Andreu ja es van ompliran els carrers i places de música tots aquest cap de setmana i fins diumenge. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, ens n'anem en i, en i tornem, evidentment, doncs, a, quan hagi passat el cap de setmana. Bon cap de setmana a tothom. Adéu-seu.